Перебіжчик Щодо полігангерів, вона сказала правду, щодо усього іншого збрехала. Через 4 дні Скенлон залишив повідомлення в кеші Ровен. Ще через 2 дні він залишив іще одне. А тим часом він чекав, коли той дух, який не так давно запхав йому пальця до дупи, повернеться та розповість йому дещо більше про первісну біохімію. Але той так і не з'явився. На цю пору навіть інші промари відвідували його не надто часто, а коли й навідувалися, то заледве чи озивалися до Іва будай словом. Рове не відповідала на дзвінки Скенлона. Терпіння поволі розтопилося на непевність. Непевність на малому вогні переплавилася на переконаність. Переконаність почала помало закипати. «Я замкнений тут уже впродовж трьох їбаних тижнів, а все, що вона здатна мені виділити, це десять хвилин для візиту в війшлості». «Десять перших хвилин, сповнених, мої експерти кажуть, що ви помилилися, та це ж таки засадничий чинник, я повірити не можу, що ви його пропустили, а тоді вона просто йде собі геть. Просто, блядь, усміхається та йде собі геть». «Знаєте, що я повинен був зробити?» – прогорчав він до телеоператора. Це відбувалося посередням, однак Івові було вже байдуже до того. Ніхто його не підслуховував. Вони покинули його тут самого. Мабуть, геть про нього забули». Я повинен був продерти дірку в тій їбаній мембрані, поки вона стояла по той бік, дозволити дещоці того, що витає тут, змішатися з повітрям у її легенях. Закладаюся, це надихнуло б її на пошуки певних відповідей. Він знав, що це була лише фантазія. Та мембрана була майже безмежно еластичною і настільки ж міцною. Навіть якби йому справді вдалося її розірвати, вона б встигла відновити свою цілісність перш, ніж бодай одна молекула газу змогла проскочити крізь Утворений отвір, але сама думка про таке приносила йому втіху. Однак її втіхи було недосить. досить. Скенлон підняв стілець і пожбурив його у вікно. Мембрана підхопила його, немов обтисла рукавичка, огорнула, дозволила випасти на той бік і майже торкнутися підлоги. А тоді вікно повільно напнулося, знову набувши своєї двовимірної форми. Ані трохи неушкоджений стілець перекинувся назад до скенлонової камери. Лише подумати. Їй вистачило їбаної безрозсудної нахабності вичитувати його безмістованим повчанням про домашній арешт. Так, ніби вона упіймала його на якісь брехні, коли він припустив, що вампіри можуть залишитися на місці. Так, ніби вона думала, що він може їх прикривати. А вже ж він знав про вампірів більше, ніж будь-хто інший. Але це не означало, що він був одним із них. Це не означало «Ми могли поводитися з вами краще», сказав йому Любін наостанок. «Ми». Так, ніби він говорив за них усіх. Так, ніби вони його нарешті прийняли. Так, ніби... Але вампіри були зіпсутим товаром. Завжди були. Власно, тому й вся річ. Як міг в Скенлон сподобатися членства у такому клубі? Але одне Скенлон знав напевне. Він радше став би вампіром, аніж одним із цих вилупків, які сидять тут, нагорі. Тепер це є очевидним. Тепер, коли будь-які прикидання були відкинуті геть, і вони вже навіть не завдавали собі клопоту до нього говорити. Вони дістали те, чого від нього хотіли, а тоді його відцуралися, Вони використали його достоту так, як використали вампірів. Звісно, глибоко всередині він завжди це знав. Але він намагався витіснити це знання зі своєї свідомості, повсякчас притлумлював його упродовж років пристосуванства, добрих намірів і хибних спроб прилаштуватися. Ці люди були його ворогами. Вони завжди були його ворогами. І вони тримали його за яйця. Він рвучко розвернувся та грюкнув кулаком по оглядовому столу йому навіть не стало боляче. Він продовжував гамселити, доки йому заболіло. Важко дихаючи з обдертими кісточками пальців, що вже почали пекти, доктор роззирнувся навколо, шукаючи, щоб його іще розтрощити. Телеоператор пробудився саме вчасно, щоб засичати й заіскритися, коли стілець відбився від його центрального стовбура. Якусь мить одна з рук машини судомно погойдувалася туди-сюди. Тоді потягло запахом горілої ізоляції. Та й по всьому. Лише злегка надчерблений телеоператор поринув у сон понад купою зруйнованих парадигм. «Ось тобі порада дня», – прогорчав до нього Скенлун. «Ніколи не довіряй суходільникові».